Але не буду приховувати від вас. Ця розмова залишиться суто між нами. Згода? Тож я що, я ж не проти, якось невпевнено промовив Макс. Більше того, після її закінчення ви напишете розписку про те, що відомості отримані тут, зобов'язуєтеся тримати у таємниці. Я? Ну, це, звичайна формальність, посміхнувся гість. Не розумієте, нам важливо, щоб не було відтоку інформації. Навіть від такого законослухняного товариша, як ви. Це специфіка нашої роботи. Саме так ми оберігаємо державні таємниці від тих діячів, котрі бажають ними заволодіти. І тут не може бути поділу на важливу і на дріб'язкову інформацію. Кожне слово для нас – на вагу золота. Ви ж не думаєте, Максима Анатолійовичу, що ми покликали вас лише для того, щоб погомоніти про вашу останню випивку чи ще якусь дурницю? Та я… Заспокойтеся. Повірте, зараз ваші пиятики нас не цікавлять. Хоча… Правду кажучи, і надходять деякі, так би мовити, сигнальчики. Одначе, хто із нас не випивав? Максим важко зітхнув, не уявляючи, в якому напрямі пролягатиме подальша розмова. До речі, пропоную нам разом із вами перекинути почарчені. Примерливого меню Микола Трохимович – дістаючи з портфеля пляшку посольської. «Я, знаєте, вчора трішки посидів із хлопцями, так що сьогодні...» «Ні-ні, що ви?» – запротестував Макс, котрий із переляку зовсім втратив охоту, будь що пити. «Я не буду». Максима Анатолійовичу з докором у голосі мовив їсть. А заповітна чарка вже стояла на столі. Перед очима. І Макс майже інстинктивно взяв її. Важка нудота після вчорашнього випивону враз нагадала про себе, і він подумав, Зрештою, я не винен? Цей кагебіст сам запропонував. Гіркота, що обпекла горлянку, повернула Макса до реалій, відсунувши на якийсь час тривогу і невизначеність, які не давали йому спокою. «Візьміть цукерку, Максиме!» Той лише заперечливо хитнув чуприною. Ніколи не закушував солодким, пам'ятаючи, що це завжди призводило до поганих наслідків. «Ну, а тепер перейдемо до суті справи», заговорив Микола Трохимович. «Я казав, що прийшов просто погомоніти, але деяких паперових формальностей доведеться дотриматися. Отже, ваше ім'я та прізвище? Максим Анатолійович Смаль. Ага, ледь не забув. Хочу вам нагадати, що говорити потрібно правду. І тільки правду. Тож я що? От і добре. Отже, пишемо Смаль Максим Анатолійович. Правильно? «Правильно. Рік народження. 1937 Освіта, де працюєте, назва вашої посади». Максим відповідав, прислухаючись до тепла, яке розливалося тілом, потрохи приводячи його до тями. З досвіду знав, що принаймні упродовж доброї години матиме спокій від важкої похмільної нудоти якби цей жевжик налив ще чарку. Он, ціла пляшка на столі. Можна було б і до обіду перебути. Максим уявив, які зараз люті на нього колеги там, у цеху. Нема ні його, ні десятки, ні пляшки. ж? Отже, товаришу Смаль, нас цікавить одна вельми заплутана справа. Така собі пересічна німецька сім'я звернулася до радянського посольства в Німеччині з проханням відвідати Волинь. Основна причина указана у заяві – бажання віднайти могилу свого загиблого родича, колишнього німецького комуніста Юнтера Вольфа. Чи вам знайоме це ім'я? Ні, не знайоме. «Не поспішайте з відповідями товаришу Смаль. Краще добре подумайте. Пригадайте, може щось і прийде в голову». «Справді, я, я щось чув про німця, котрого шукали родичі». «От бачите? Що ж ви чули? А від кого?» «Ну, від кого? То вже й не пам'ятаю», почухав потилицю Макс. Ну, «Здається, я ще пацаном тоді був, коли шукали якусь могилу. У Максимовій уяві раптом вималювалась яскрава картина. Рівчак для фундаменту,